«Бункерів шукають. І знаходять? Як хтось покаже, то і знаходять. А тоді вбитих до сілі везуть, щоб люди розпізнавали. А розпізнають? Та де? Кому куртить в Сибір? А ви хотіли б газду щоб спокій прийшов у гори? Та хто не хоче спокою?» І газда за замовк, підозріливо глипнувши на хлопців. — А ви не бійтеся, кажіть. Ми не більшовики, ми студенти, — заохочував Мирон господаря до розмови. — Та виджу, що не волоцюги, але краще б сиділи в місті і вчилися. — А ви питаєте, чи хоче Гуцул спокою? А чому мав би не хотіти, тільки не знати, що той спокій дасть? Бо вже як останні бункер викриють, тоді певний і фертик. Нікого не буде боятися Москаль і всіх нас як нігтем вошу. — А нині ще побоюються? — Та певно, — Газда притишив голос, — немає їм спокою, поки Андрусяк у горах гуляє. Так наскочить і вб'єнка ведиста, там спалить гарнізон, там засідку зробить, і машини з пайдошниками лиш беркиць і у прірву. — Що ж то за Андрусяк? — Та хіба я знаю. — Андрусяк та й вже... Та він живе, як дух, у горах, а спіймати його не можуть, він, кажуть, невидимий. То бандерівець, то партизан хлопчий упівець з бандерівцями обзивають мускаліна на сусіх, не говори такого слова. От і записує Мироне, іронізував Йосифат, коли вони манджали з Кривополя до Жаб'я. Маєш сучасний фольклор, народ уже успівує новітніх опришків, а це Андрусяк скоро обросте легендами, як довбуш. Я ж собі думаю, Андрусяки на наших очах стають тінями. Дурниці, говориш, обурився Мирон, вони живими увійдуть в історію і літературу. І ти про них напишеш? Чи спочатку попрацюєш над курсовою? Нова фольклорна основа тіний забутих предків? Напишу роман. А хто його читати буде? Хто надрукує? «Час на місці не стоїть, Йософате, А те, що написане пером, не витягнеш і волом». У жаб'ї хлопців затримали патрулі, перевірили документи і наказали, чим швидше збиратися з прикордонної зони. Розпитавши дорогу на Грегіт, мандрівники сховалися в борах. Порішили добратися до Космича звідти через яблуню до Коломиї і на Львівський поїзд, бо і справді ще не настав час для гірських прогулянок». Грегіт в ряди годив, виринав з-поміж нижчих верхів головатою баною, а потім зникав, ніби враз малів або западався віз вори, та хлопці взяли вірний напрямок і не збивалися з дороги. Вони вже вибралися у сідловину Білої Кобили, а тоді заповітна гора велично постала перед ними, здавалося до неї не більше сотні метрів. Однак, щоб досягти її, треба було спуститися в беззодню глибоку яругу і аж з неї добиратися до підніжжя вершини». А за Греготом у логовині між брусторськими горбами завоїли, звідти потівить до Космича, а далі на Рунок, і до Яблуного рукою подати, а до Коломи доберуться лісовозами. А втім, у небі зловісно загоркотіло. Маленька чорна хмарка, що зупинилася біля диска сонця, враз заслонила його і почала стрімко розповзатися по небу сизо-чорними плахтами, які клубочилися в горі, ніби десь там запала лісова пожежа. Світ стемнів, і перехресні блискавки помережили синьово. нібито небесна майстриня ткала на чорній основі з узори. Хлинув дощ, загриміло довкруж, а з роздертою навпіл хмари в зеніті з льодово-білих окрайців посипався град. Спочатку дрібною крупою, а потім людинками завбільшки в горіх. Хлопці внестями спиналися наверх, а лід крушив гілля смерек, Патитче і градини, били хлопців по спинах і головах, боючись розгубитися в темряві, вони трималися один за одного і намагалися угледіти хоча б якийсь навислий камінь, щоб заховатися під нього. Зі стежки збилися і вже не знали, куди йдуть, та врешті вийшли з плови, провалившись у яму, і тоді побачили над собою навислу кам'яну стелю. То був грот. Мандрівники передихнули, і кожен думав, що так, якщо й вони відступали, певне партизани перед облавою, може, таке відбувалося саме тут. А град лупив по навислій скелі, мокрі до нитки хлопці зазирали в небо, яке, спадаючи долі, наколювалося на списи смерек і чорнотою розповзалося по землі. Буря стихла, так само несподівано, як і почалася, тучи позникали із з а в небі засиніли тихі озерця то пробувалася Небесна Синява крізь знеселені хмари».